Saluto da Alessia. Benvenute e benvenuti alla settima puntata della trasmissione Vissi d'Arte e Vissi, l'appuntamento mensile con le artiste, dedicato oggi a Camille Claudel. Camille Claudel nasce l'8 dicembre 1864 nel villaggio di Ferran Tardenoise, nella Hennes. La famiglia è benestante, il padre lui prospera un funzionario statale, la madre, Luisa Tanez, è figlia di un medico e nipote del prete del villaggio. A causa della morte del primogenito Camille diventa a sua volta la figlia più grande in una famiglia che vedrà poi l'arrivo di una sorella, Louise, e un fratello, Paul, amatissimo e poi causa del più profondo dolore per lei. Ma all'epoca tutto ciò è ancora a venire e Camille viene educata in casa con i fratelli da un precettore. Comincia però molto precocemente a manifestare una spiccata sensibilità artistica e una gran capacità manuale. Quando, dopo il trasferimento della famiglia a Nojar-su-Suan, un conoscente del padre, lo scultore Alfred Boucher, ne riconosce il titolo e le doti eccezionali, i genitori si dividono sul comportamento da tenersi. Il padre, infatti, desidera che la figlia segua il proprio talento. La madre, invece, si oppone con tutte le sue forze. Per comprendere l'avversione di Luisa alla carriera artistica della figlia, occorre considerare le convenzioni dell'epoca riguardo alla pratica artistica delle donne e in generale alle possibilità offerte alle donne. Innanzitutto, infatti, era considerato quanto meno azzardato per una fanciulla della buona borghesia pensare di intraprendere una qualsiasi attività in modo professionale. Infatti, a meno che le condizioni economiche della famiglia non precipitassero, le donne di una certa classe sociale dovevano astenersi dall'avere attività lavorative. La professionalizzazione in qualsiasi campo era considerata volgare, socialmente squalificante e moralmente deprecabile. Inoltre, la pratica artistica tutte le pratiche artistiche, dal canto alla pittura, dalla danza al teatro, erano considerate pericolosamente al limite dell'immoralità, in quanto esponevano le donne a sollecitazioni e influenze ritenute incontrollabili. Se era normale consentire alle fanciulle di dilettarsi con gli acquerelli o le matite, così come era loro permesso di studiare uno strumento musicale, non per questo era loro volentieri concesso di applicarsi allo studio della tecnica la pratica artistica dove doveva rimanere al, di, al livello dilettantistico del passatempo e mai divenire uno studio appassionato e metodico le arti visive poi condotte professionalmente implicavano lo studio del nudo soggetto vietato alle donne che dovevano al più limitarsi allo studio dell'anatomia femminile o infantile o ispirarsi al massimo e sotto la sorveglianza dei maestri alla scultura antica ma vi era di peggio musica Thank you. voleva praticare la scultura e la scultura tra tutte le arti era considerata la più virile ed era perciò quella meno praticata dalle donne che venivano apertamente sconsigliate se non impedite alla pratica tecnica necessaria non si trattava solamente del fatto che la scultura richiede anche una grande forza fisica una certa resistenza alla fatica e condizioni di lavoro a volte persino pericolose il problema vero era la materialità la gestualità l'atto del toccare, del modellare, dell'accarezzare, del lisciare, tutto un concretizzarsi di gesti che implicava una fisicità, una sensualità e una consapevolezza impensabili per delle fanciulle. Senza contare che nella scultura, ancor più che nella pittura, il soggetto per eccellenza è il nudo è che per rappresentare un oggetto tridimensionalmente occorre toccarlo quell'oggetto, sapere la consistenza di una schiena, la rotondità di un braccio, le tensioni espresse dal corpo. Troppo, troppo per chiunque e soprattutto per Luis Claudel che si oppone con tutte le sue forze agli studi della figlia. È il signor Claudel dunque a imporre la sua volontà per una volta positivamente. Nel 1880, dopo l'ennesimo trasloco della famiglia Vassil, Camilla convince suo padre che ella deve seguire dei corsi artistici a Parigi. A 16 anni però ed è impensabile che la possa stabilirsi a Parigi da sola. Mentre il padre rimane a Vassy per motivi professionali, dunque, Camilla si sposta a Parigi con il resto della famiglia, la madre e due fratelli più piccoli. Qui comincia a seguire dei corsi all'Accademia Rossi una delle rare accademie private che accettano donne tra i propri studenti e qui conosce Jessie Lipscomb, giovane scultrice inglese e cui sarà legata da profonda amicizia per tutta la vita anche quando la sua esistenza subirà una svolta drammatica è con Jessie e altri studenti di scultura inglesi che dopo qualche tempo affitta un atelier ha già cominciato a produrre le prime opere che ci siano rimaste essenzialmente busti ritratto dei membri della propria famiglia alla lezione all'Académie affianca presto quello dell'amico Alfred Buschet lo scultore che ha appoggiato i suoi primi passi artistici si tratta di un artista piuttosto rinomato che conseguirà una carriera di tutto rispetto nel 1883 però Buschet si trasferisce a Roma per approfondire i propri studi sull'arte antica lascia a Parigi una piccola classe di allievi tra cui Camillo per non venir meno ai propri impegni didattici, affida le ragazze all'amico e collega Auguste Rodin. Auguste Rodin è all'epoca uno degli esponenti di punta del mondo artistico parigino. Artista controverso, attaccato e amato dalla critica e dal pubblico in egual modo, è all'apice della sua carriera. A 25 anni più di Camille Claudel, che ne ha 19 ed è bellissima, tratti delicati e irregolari, occhi azzurri dallo sguardo profondo, una gran massa di capelli ribelli, un carattere aperto, vivace, un talento eccezionale e una profonda serietà di mestiere. Camille diventa la sua allieva prediletta, poi la sua collaboratrice fidata, poi la sua musa e infine la sua amante. La passione che lega Camille al suo maestro Rodin è bruciante, basata su una profonda comunanza di sensibilità artistica e amore per l'arte. Camille Claudel non è solo un allieva eccezionale, è È un artista che sta cercando la propria strada con serietà e dedizione e Rodin non esita ad affidarle l'esecuzione a partire dai propri bozzetti di parti importanti dell'opera della sua vita, la Grande Porta degli Inferi, che rimarrà incompiuta pur lavorandovi egli per quasi 40 anni. Altre opere di collaborazione nasceranno dal lavoro comune di Roden e Claudel, così come occorre cogliere in opere come L'eterna primavera del 1884, L'emozione dell'uomo per la propria amante. perché dal 1864, un anno prima della nascita di Camille, Rodin ha una relazione con l'operaia Rose Beret, sua modella, madre del figlio Auguste et Jean Beret, un figlio che Rodin non vorrà mai riconoscere e donna che sposerà dopo 54 anni di convivenza e innumerevole altri amanti. Camille ignora o sottovaluta l'importanza del legame di Rodin con Rose, si lancia appassionatamente in questa relazione deve nasconderla naturalmente, soprattutto agli occhi della madre, occhi malevoli cui si affiancheranno presto anche quelli della sorella minore Louise, che preferisce seguire le opinioni della madre riguardo alle donne che lavorano. La relazione durerà più di 10 anni e si rivelerà, vedremo, assolutamente disastrosa per Camille. Ma nei primi anni del suo legame con Rodin, ella sta esplorando soprattutto le sue possibilità artistiche. E il periodo che va dal 1883 ai primi anni del decennio successivo è tra i più ricchi di opere e di successi. L'arte della scultura è per Camille la possibilità di intraprendere uno studio del corpo che non è solo sensualità e realismo. Le sue opere nascono prima di tutto da un'osservazione attenta della psicologia del personaggio rappresentato e dalla volontà di introdurre nell'arte della scultura, un'arte che può sembrare statica per eccellenza, l'idea del movimento, dell'evoluzione, del qui e ora di un momento dato nel tempo. Fin dalle prime opere sviluppò una particolare sensibilità alla tridimensionalità e al tutto tondo. Non si tratta di una sensibilità da darsi per scontata soltanto perché si sta parlando di una tecnica tridimensionale per definizione. In effetti, l'abilità di uno scultore è nell'approcciare il proprio modello da una pluralità di punti di vista tutti ugualmente efficaci e convergenti o coerenti ad una definizione generale del soggetto trattato vi è sempre la possibilità per uno scultore non sufficientemente attento di lasciare angoli visuali morti punti in cui le linee non convergono più e la tridimensionalità del modellato si appiattisce e si sfalda visivamente l'arte di Camille Claudel invece da questo punto di vista è stata più volte avvicinata dalla critica all'arte dei grandi maestri del rinascimento italiano a quell'incredibile capacità di dare corpo reale a un'immagine che la mano di Camille sia forte e precisa è un'immagine è testimoniato anche dalla sua sicurezza tecnica. È una dei pochi artisti, uomini o donne che siano che osano affrontare direttamente il blocco di marmo senza bozzetti in gesso o terracotta preliminari, solo con l'ausilio di disegni che la traccia con sicurezza di mano ed eleganza senza dubbio pari ai meravigliosi disegni di Rodin. Ancora Camille condivide con Bernini, con Canova e altri grandi maestri la ricerca di una tecnica personale a tal punto da dover utilizzare strumenti forgiati appositamente che la progetta e fa eseguire per creare effetti particolari, per assecondare meglio con la mano l'opera formatrice e chiarificatrice della mente creatrice e visionaria. Tra le molti importanti opere del periodo d'oro Di Camille occorre segnalare almeno il busto di Auguste Rodin, un potente ritratto eseguito nel 1888-89, di cui il critico contemporaneo Matthias Morard scrive all'epoca: "Il busto è un'opera severa. Ha di particolare il fatto che da qualunque lato la si guardi, i profili sono sempre giusti, senza cedimenti, senza ritocchi, senza esitazioni." Ha ancora di particolare che le masse sono ugualmente modellate in rilievo e in nessuna parte i muscoli e le superfici ossute hanno l'aspetto incavato o gonfio. È un'opera paziente e meditata. Ogni dettaglio ne è, in qualche modo, una nuova testimonianza. È infine un'opera drammatica. Si presenta maestosamente come una costruzione granitica del passato. Nessuna banale precauzione prepara lo spettatore alla repentina evocazione della grande immagine, si afferma imminente, immediata, inevitabile. La sua imponente malinconia fa pensare a qualche figura di Prometeo che sia stata miracolosamente ritrovata. Ma il 1888 è anche l'anno in cui Camille riceve la menzione d'onore al Salon des Artistes Français per il gruppo intitolato Sacuntala o l'abbandono, una delle sue opere più celebri. Sacuntala è la protagonista di una fiabendiana del V secolo dopo Cristo, opera del poeta Calidas. Ad opera di un incrudele incantesimo, ella è separata dal re suo sposo che l'ha dimenticata e non è in grado di riconoscerla. È e solo dopo lunghe peripezie che due potranno finalmente riunirsi. La statua di Camille Claudel rappresenta proprio l'attimo sublime in cui il re riconosce la sua sposa e si abbandona a un lungo, tenerissimo abbraccio, in perfetto equilibrio tra sollievo, consolazione e desiderio. La tenerezza e la gratitudine del ritrovamento si fondono con lo slancio amoroso in un sensuale insieme casto momento di unione spirituale prima ancora che fisica. Scriverà Paul Claudel, il fratello di Camille. Nel gruppo di mia sorella, tutto è spirito. L'uomo in ginocchio è solo desiderio e con il viso sollevato aspira a stringere, piuttosto che a afferrare, quest'essere meraviglioso, questa carne sacra. E la cede, cieca, muta, pesante, cede a questo peso che è l'amore. Un braccio pende come un ramo che termina con un frutto, mentre l'altro copre i suoi seni e protegge il cuore, supremo asilo di verginità. Non è possibile vedere nulla di più ardente, di più casto allo stesso tempo. E come tutto, fino ai brividi più segreti dell'anima e della pelle, freme di una vita invincibile, la seconda, prima del contatto. Ma quest'opera meravigliosa segna anche l'inizio della fine per Camille, perché nella sua dolcezza e spiritualità, essa è al tempo stesso una potente dichiarazione di desiderio fisico e di erotismo una dichiarazione che all'epoca nessuna donna può permettersi di esprimere senza perdere il rispetto dei suoi contemporanei. Camille Claudel diventa una donna sulla bocca di tutti e Rodin, il grande maestro che sempre più apprezza la sicurezza borghese e la rispettabilità istituzionale, comincia a spaventarsi, tanto più che Camille comincia a desiderare da lui ben altro che rapidi rapporti sessuali nell'ombra complice dell'atelier. fan. guardo che siete in ascolto di Vissi d'arte, Vissi, rubrica dedicata alle donne artiste e incentrata questa sera sulla scultrice francese Camille Claudel. Sa contala rappresenta un desiderio femminile aperto, coraggioso, in perfetta parità per dignità e potenza con quello maschile. Si tratta di un'opera addirittura impensabile per una donna nella sua epoca. L'opera fa scandalo e questo si riflette su Camille che continua a vivere con la madre e la sorella, sempre più ostili e maldisposte. Le malelingue cominciano ormai a parlare apertamente della sua relazione con Rodin, una relazione che in qualche modo si è rivelata ed è diventata di dominio pubblico proprio attraverso l'estasi erotica di Sacontala. Rose Beret diventa sospettosa, aggressiva nei confronti dell'allieva del compagno, il quale allarmato comincia a prendere le distanze dalla sua amante. A partire dal 1891 inizia un periodo tormentato, fatto di separazioni, di brucianti ritorni di fiamma. Rodin non ha il coraggio né di separarsi da Rose né di affrontare apertamente Camille, cui cerca di sottrarsi con espedienti sempre più penosi. Camille ha un momentaneo avvicinamento al, musici al musicista Claude Debussy, che però è a sua volta impegnato in un'altra relazione. Camille è sempre più sola. A quest'epoca risale la sola sua lettera a Rodin che si sia conservata, presente negli archivi Rodin e datata 25 giugno 1892. È una lettera in cui Camille è già diventata una postulante, una supplice. Siccome non ho nulla da fare, vi scrivo ancora. Non potete immaginare che bel tempo ci sia lì a Lilet. Oggi ho mangiato nella sala di mezzo che serve da serra, da dove si vede il giardino da entrambi i lati. Ma d'Ancursell mi ha proposto, senza che io nella maniera più assoluta gliene abbia parlato, qualora vi, fa, vi faccia piacere di potervi pranzare di tanto in tanto e anche sempre. Ed è così grazioso là. Ho passeggiato nel parco. Tutto è tagliato, fieno, grano, avena, si può girare, è affascinante. Se sarete così gentile da mantenere la propresa, conquisteremo il paradiso. Avrete la stanza che volete per lavorare. La vecchia sarà ai vostri piedri, credo. Mi ha detto che posso fare il bagno nel fiume, in cui la figlia e la cameriera si immergono senza pericolo. Col vostro permesso farò altrettanto, con grande piacere, e potrò evitare di andare a bagni caldi ad Aseì». Vi prego per cortesia di comprarmi un piccolo costume da bagno blu scuro con guarnizioni bianche, blusa e pantalone, taglia media, a Louvre, oppure al Bon Marché, in tessuto, oppure a Tour. Vado a letto nuda per convincermi che siete qui con me, ma quando mi sveglio non è la stessa cosa. Soprattutto, non ingannatemi più. Camille comincia ad avvitarsi in una spirale di depressione e di rabbia aggravati dal fatto che le sue opere pur ottenendo riconoscimenti in alcuni ambienti sono anche fortemente criticate sia per lo stile personale anti-accademico sia perché le si ritiene influenzate da Rodin in un momento di lucidità Camille Claudel complende che per salvare se stessa e la propria arte deve allontanarsi dall'uomo che ormai rappresenta per lei solo sofferenza e umiliazione si separa da lui nel 1894 e smetterà di vederlo completamente nel 1898, sottrendosi alle richieste di Rode anche vorrebbe continuare ad incontrarla. Tuttavia, il dolore continua a scavare e prende presto le forme di una nevrosi dalle forme sempre più maligne e devastanti, sensi di colpa, manie di persecuzione, episodi di allucinazioni. Continua a lavorare ma viene a volte presa da scazzi di furore che la portano a distruggere le sue stesse opere, con la conseguenza gravissima che buona parte della sua produzione è ormai perduta. Nel 1889 ha cominciato a vivere nel suo atelier sull'Il San Luigi, un luogo poverissimo, senza alcuna mobilia, dominato dalle sue opere in uno stato di totale abbandono. Camille non ha alcun tipo di sostegno dalle donne della sua famiglia e il padre e il fratello si limitano a mandarle dei soldi ogni tanto che lei però reinveste quasi totalmente nei costosissimi materiali delle sue opere, la giada, l'onice, il marmo. Ancora alla fine del secolo la sua produzione artistica però è apprezzata e riceve buone critiche supportate anche di nascosto da Rodin, forse tormentato dai sensi di colpa. Ma mancano all'artista quelle committenze pubbliche che solo avrebbero potuto garantirle una continuità economica e anche un certo sostegno e conforto psicologico e morale. Tra le sue opere più belle del periodo corre citarne almeno tre: Le pettegole del 1897, L'onda del 1900 e Il valzer del 1905. Nelle pettegole un gruppo di donne è rappresentato seduto in una stanza, stretto in un cerchio di dialogo e ascolto l'originalissimo rapporto psicologico tra il gruppo di donne concentrato sulle proprie pareti e le pareti che racchiudono come un guscio la composizione crea una raccolta atmosfera di intimità femminile l'onda è una libera ariosa composizione di linearità tipicamente art deco anche qui l'originalità è assoluta l'onda di Giada si apre a ventaglio nell'aria come in una celebre incisione del giapponese Okusai i corpi delle donne sono un'altra sono immersi nell'onda gigantesca che le sovrasta senza però essere minimamente minacciosa ma anzi tracciando un rapporto di continuità quasi esistenziale tra le donne e il ventre materno e femminile dell'acqua il waltzer infine è ancora una volta l'ultima un inno all'abbandono e all'estasi amorosa la coppia vortica nell'aria in un turbine che mescola insieme atmosfera, abiti, gesti, intenzioni Camille Claudel è ancora la grande artista che prometteva di essere all'inizio della sua carriera artistica e nel 1907 il gallerista Jean Blaux organizza una mostra che si rivelerà però essere l'ultima. I'm a fool To want you I'm a fool To want you To want a love That can't be true A love that's there Are others still I'm a I'm a fool to the whole della del conforto offerto dalla creazione artistica, la sofferenza per la delusione d'amore ha segnato ormai irreparabil irreparabilmente Camille Claudel. Sempre più spesso attacchi di distruttività nei confronti delle sue opere e comincia a vedere complotti e nemici dappertutto, che immagina inviati da Rodin al solo scopo di annientarla. La sua ultima opera completa è la Potente Gnobi Deferita, un corpo di donna cesellato con assoluto virtuosismo è e tormentato da un dolore che ben simboleggia la sua condizione di donna lacerata e vinta dalle circostanze. Dopodiché, della sua opera restano solo frammenti e opere incomplete che l'artista però continua a produrre, ma la sua carriera è ormai naufragata. Tuttavia Camille non ha finito il suo calvario. Nel 1913 il padre muore e dopo pochissimi giorni L'amato fratello Paul Claudel, il ragazzino complice degli studi e dei giochi dell'infanzia, il grande scrittore cattolico, ottiene dal medico di famiglia un certificato medico col quale Camille Claudel viene spedita in manicomio, senza necessità di ulteriori accertamenti né visite psichiatriche, sulla base della semplice richiesta della famiglia, secondo una legge che risale al 1839. Le lettere che Camilla scrive dal manicomio però sono lettere lucide, consapevoli. Chiede aiuto, invoca la revisione del provvedimento, chiede almeno di poter lavorare e di avere condizioni di alloggio e nutrimento decenti. La famiglia ignora le sue richieste. Nessuno dei suoi parenti la va mai a trovare e addirittura si addebita a suo carico, sottrendole dalla sua eredità paterna, le spese del suo mantenimento. Inutilmente alcuni anonimi articoliisti scrivono dell'internamento dell'artista parlando di rapimento e di deliberata soppressione di un innocente. È vero che Camillo non ha atteggiamenti del tutto equilibrati, ma è anche vero che la comprensione, l'affetto e le cure familiari avrebbero forse potuto aiutarla ad arginare i propri fantasmi d'amore, senza necessità di un'opera di lenta distruzione di una personalità. Nel 1930 Camille scrive in una lettera al fratello Paul: è lo sfruttamento della donna, l'annientamento dell'artista, alla quale si vuole far sudare sangue. Nel 1942 muore, dopo quasi 30 anni di prigionia e manicomio, imprigionata perché colpevole di aver amato, di aver creato, di aver osato senza remore, senza ipocrisie, senza nascondimenti. Dopo la morte, impedimenti burocratici impediscono che ella venga sepolta nella tomba di famiglia e il suo corpo è disperso in una fossa comune. La sua arte viene dimenticata, poi lentamente riscoperta, studiata, riconosciuta. Ai nostri giorni, essa resta sola a testimoniare con la sua potenza assoluta la genialità indubitabile di un artista di nome Camille Claudel, che fu anche una donna sfortunata. yeah Like you are the only man well, Yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can Siamo giunte alla fine del nostro incontro. Ringrazio Nancy per aver curato la parte tecnica e musicale di questa trasmissione. Abbiamo ascoltato brani di Billie Holiday e di Janis Joplin. Vissi d'arte, vissi, torna con voi il 18 giugno alle 20.15. Un saluto ad Alessia e buona serata.